Második könyv, első fejezet. Miss Bingley levele megjött, és eloszlatott minden kétséget. Mindjárt az első mondatában közölte elhatározásukat, hogy a telet valamennyien Londonban fogják tölteni, és a levél azzal végződött, mennyire sajnálja az öccse, hogy elutazása előtt nem tehette tiszteletét herford barátainál. Oda minden remény, végképp oda. S mikor Jane végre erőt gyűjtött, és gondosan átolvasta a levelet, kevés végaztalást talált benne írójának fennen hangoztatott szeretetén kívül. A levél javarésze dicshimnusz volt Miss Darcyról. Caroline újra kiemelte összes vonzó tulajdonságát, újjongva dicsekedett, hogy barátságuk egyre jobban elmélyül, sőt megjósolta, hogy hamarosan megvalósulnak azok az óhajai, amelyekről előző levelében beszámolt. Örömmel újságolta azt is, hogy fivére Darcynál lakik, és elragadtatva írta, milyen új bútorokat készül beszerezni a házigazda. Elizabeth, akivel Jane rögtön közölte a levéltartalmát, szótlan felháborodással hallgatta végig. Két érzés küzdött szívében. Aggodalom nővére miatt, és a többiek ellen. Caroline állítását, hogy öcsének Miss Darcy tetszik, nem volt hajlandó elhinni. Épp olyan kevéssé kételkedett, mint azelőtt, hogy Bingley szívből szereti Jane-t, de bármennyire kedvelte és mindig a fiatalembert, most harag, sőt, szinte megvetés fogta el, ha Bingley puha természetére, a szilárd jellem hiányára gondolt, amely kiszolgáltatta barátai mesterkedésének, és arra vitte, hogy szeszélyes kívánságaiknak feláldozza boldogságát. Még hagyján, ha csak a maga boldogságát áldozza fel, teheti, tegye kockára, ha kedvet tartja. De Jane boldogságáról is szó van, és Bingleynek ezt tudnia kell. Egy szóval olyan kérdés ez, amin sokat töpreng az ember, de hiába. Elizabeth másra nem is tudott gondolni. Akár elhalványult Bingley szerelme vagy barátai beavatkozása folytotta el, Akár megérezte Jane vonzalmát, akár elkerülte a figyelmét, bárhogyan áll is a dolog, ez csak Bingley megítélésénél különbség. Jane helyzetén nem változtat semmit. Az ő lelki nyugalma így is, úgy is felvandulva. Egy-két nap eltelt még Jane szólni mert érzelmeiről Elizának. Mikor azonban Mrs. Bennet a szokottnál is ingerlékenyebben nyilatkozott Netherfieldről és a gazdájáról, és végre magukra hagyta lányait, Jane nem tudta magát tovább tűrtöztetni. Ó, a drága anyánk jobban tudna uralkodni magán. Fogalma sincs róla, mennyi fájdalmat okoz nekem azzal, hogy folyton róla beszél. De nem akarok zúgolódni. Már nem tartott sokáig. Elfelejtjük őt, és minden úgy lesz, mint régen. Elizabeth hitetlenül és aggódva pillantott nővérére, de nem szólt semmit. Nem hiszel nekem, kiáltott fel Jane elpirulva, pedig nincs okod. Úgy fogok rá emlékezni, mint a legkedvesebb ismerősömre, de ennyi az egész. Nincs mit remélyek, nincs mitől féljek, őt pedig nem vádolhatom semmivel. Hála Istennek, hogy legalább ez a gondolat nem bánt. Csak egy kis idő kell még. Próbálom megemberelni magam. Csak hamar szilárdabb hangon hozzátette. Most is az végaztal, hogy csak képzelődés ámított engem, s hogy senkinek sem okoztam bajt, csak magamnak. Drága Jane, kiáltott fel Elizabeth, te túlságosan jó vagy. Az ilyen szelítség és önzetlenség igazán angyali, de ez már nem helyes. Te mindenkit becsületesnek gondolsz, és bánt, ha rosszat mondok bárkiről. Drága Lizziem, felelte Jane, ne hagyj ilyen érzéseket elhatalmasodni magadban, mert tönkreteszik a boldogságod. Te nem látod be, hogy az emberek helyzete és természetek különböző. Gondolj arra, hogy Collins becsületes ember, és hogy Charlotte milyen megfontolt, nyugodt jellemű, ne feledkezz el arról sem, hogy sok testvére van, és a házasság anyagilag igen kedvező, végül pedig hidd el valamennyünk kedvéért, hogy valami szeretet és becsülés félét érez az unoka bátyánk iránt. A te kedvetért szinte bármit hajlandó volnék elhinni. De ebből senki másnak nem lenne haszna. Ha azt gondolnám, hogy Charlotte szereti a tiszteletest, akkor az eszéről lenne még rosszabb véleményem, mint most a szívéről. Drága Jane! Collins öntelt, nagyképű, korlátolt, ostoba ember! Te ezt éppen olyan jól tudod, mint én. Azt is érezned kell, mint nekem, hogy nem lehet rendes gondolkozású az a nő, aki feleségül megy hozzá. Nem kellhetsz a védelmére, még ha Charlotte Lucas-nak hívják is – egy személy kedvéért nem másíthatod meg a becsületesség és az erkölcs értelmét, és nem győzheted meg önmagadat vagy engem arról, hogy az önzés egyértelmű a megfontolással, vagy hogy a veszély iránti érzéketlenség legjobb biztosítéka a boldogságnak. Úgy érzem, túlságosan keményen ítéled meg mindkettőjüket, kettőjüket, lehet Jane, s remélem erre magad is rá fogsz jönni, majd ha boldognak látod őket. De ebből már elég. Te valami egyébre is célosztál. Két példát hoztál fel. Célzásodat nem lehet félreérteni, de nagyon kérlek, drága Lizi, ne bánts meg engem azzal, hogy őt hibáztatod, és azt mondod, hogy az eddigénél rosszabb véleménnyel vagy róla. Nem szabad mindjárt azt képzelnünk, hogy szándékosan bántott meg bennünket. Egy csupa élet fiatal embertől nem bárhatjuk, hogy mindig óvatos legyen és körültekintő. Az embert gyakran csak a híúsága téveszti meg. A nők túlbecsülik a szép szavakat. És a férfiak gondoskodnak róla, hogy szavaikat a kelleténél komolyabban vegyék. Ha szándékosan teszik, nincs rámentség, de nem hinném, hogy annyi szándékosság van a világon, mint egyesek gondolják. Távol áll tőlem, hogy Bingli viselkedésében bármilyen szándékosságot lássak, mondta Elizabeth. De az ember akaratlanul is tehet rosszat, s boldogtalanná másokat. A tévedés is sokszor szenvedést okoz. Meggondolatlanság mások érzéseinek semmi bevevése, vagy az akaraterő hiánya. Mennyi baj származhat ezekből! És te ilyesmivel vádolod őt? Igen, az akaraterő hiányával. De ha folytatom, rossz néven fogod venni. Ha olyanokról mondom meg a véleményem, te nagyon becsülsz. Vágja a szavamba, amíg nem késő. Látom, megmaradsz mellett, hogy Binglit a nővérei befolyásolják. Igen, a barátjával egyetértésben. Ezt nem hiszem. Miért próbálnak őt befolyásolni? Csak a boldogságát akarják, s ha ő engem szeret, más nő nem teheti boldoggá. Már a kiindulásod is téves. A boldogsága mellett sok egyebet is akarhatnak. Azt, hogy növelje gazdagságát és rangját, hogy olyan lányt vegyen feleségül, akinek a pénz, az előkelő rokonság és a gőg ad tekintét. Kétségtelenül szeretnék, ha Miss választaná, felete Jane, de talán nemesebb érzésektől indítatva, mint sem te gondolod. Miss sokkal régebben ismerik, mint engem. Nem csoda, ha jobban szeretik. De bármi legyen is az ő kívánságuk. Nem valószínű, hogy szembe helyezkednének fivérük akaratával. Melyik nővér merné ezt megtenni, ha csak nincs valami súlyos kifogásuk ellenem? Ha azt hinnék, hogy öcsük szeret engem, nem próbálnának bennünket egymástól elválasztani. S ha valóban így érezne, ez nem is sikerülhetne nekik. Te feltételezed, hogy Vingli szerelmes belém, és ezzel mindenkinek helytelen és természetellenes viselkedést tulajdonítasz. Engem pedig nagyon boldogtalanná teszel. Ne tovább ezzel a gondolattal. Én nem szégyellem, hogy tévedtem. Vagy ha bánt is a szégyen, ez csekészség, semmiség ahhoz képest, amit akkor éreznék, ha rosszat kellene gondolnom róla vagy nővéreiről. Hadd lássam őket a legkedvezőbb fényben, mert így értem meg viselkedésüket a legjobban. Ennek a kívánságnak Elizabeth nem tudott ellentmondani, mondani, s Bingley neve ezen túl alig került szóba köztük. Mrs. Bennet tovább csodálkozott és zúgolódott amiatt, hogy Bingley nem tér vissza, s bár ritkán múlt el nap, hogy Elizabeth világosan meg nem magyarázta volna a dolgot, Kevés kilátás volt arra, hogy anyja megrökönyödése valaha is alábbhagy. hagy. Leánya meg akarta győzni arról, amit maga sem hit el, hogy Bingley figyelmességet Jane iránt pusztán mindennapi futó tetszésből erett, s rögtön megszűnt, mihogy nem látta többé. Mrs. Bennett ezt az első halásra színűnek is tartotta, de azért Elizának minden nap előről kellett kezdenie az egész történetet. Mrs. Bennet legfőbb vigasza az volt, hogy Bingley feltétlenül visszajön nyárra. Mr. Bennet egészen másképp fogta fel a dolgot. Látom, Lizi, mondta neki egyszer, hogy a nővéred reménytelenül szerelmes. Gratulálok neki. Ha már egy leány nem megy férje, ez időnként jól jön neki egy kis boldogtalan szerelem. Lehet rajta merengenni, és a barátnői is tisztelettel néznek rá. Kíváncsi vagyok, mikor kerül rátsor. Nem fogod hagyni, hogy Jane sokáig lepipáljon. Rajta, itt az idő. Elég tiszt van Meritomban, hogy összetörje valamennyi lány szívét a környéken. Mit szólnál például Vikemhez? Jó képű fickó, és úgy faképnél hagyna, mint a pincj. Köszönöm a tanácsot, papa. De egy kevésbé kellemes ember is megteszi. Nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint Jane. Ez igaz, mondta Mr. Bennett de minden esetre vigasztaló tudat, hogy ha ilyesmi történne veled, jó anyádnak friss híranyagot szállíthatnál. Vikem társasága lényegesen hozzájárult, hogy elűzze a komor hangulatot amely a legutóbbi bajós események következtében telepedett a Longborni család többi tagjára. Gyakran voltak a társaságában, és eddigi jó tulajdonságait most azt tetőzte be, hogy szíve megnyílt mindenki irányában. Amit eddig csak Elizával közölt, követeléseid darcy szemben, s mindazt, amit el kellett tőle szenvednie, ezt most mind közhírré tette, és nyilvánosan megtárgyalta. Mindenki jó leső érzéssel gondolt arra, hogy már akkor is utálta a amikor még semmi sem tudódott kiviselt dolgaiból. Csupán Jane volt hajlandó olyan enyhítő körülményeket feltételezni, amelyekről a Herford-söritársaság mit sem tud. Szelíd és álhatatos becsületességével mindig elnézést hirdetett, és álhatatosan hangsúlyozta, hogy félre ismerhetik darcy -t. De a többiek egytől egyik úgy tekintettek rá, mint a világ legkonoszabb emberére.